Vonatra szálltunk, és először Bernekbe, majd a Bayreit melletti Bindlachba utaztunk, ahol láttuk a németek nagy, autóbánnak nevezett országútjait. Március 21-e szerda. Kenyeret osztanak, de zöld és penészes. Március 22 ike csütörtök. Azt beszélik, csomagokat kapunk.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 A németek hasonlóan bántak a nem kívánatos elemekkel, mint mindenhol máshol. Rendszeresen korvácsal, bunkósbottal és bőrszíjjal ütlegelték őket. Az oroszok és a németek kölcsönös utálattal, bizalmatlansággal és félelemmel viseltettek egymás iránt. Már megfigyelte, hogy amikor egy német orosz hadifogyat ütlegelt, a másik kezében mindig pisztolyt tartott.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 Az alacsony, vékony dongájú túlét túlélt öt év kegyetlenül nehéz rabszolgamunkát. Felszabadulásakor nem egészen 19 évesen mindössze huszonöt kilót nyomott. Tizenhárom éves kisfiúként került első táborába, de 14 évesen túlélő mércével mérve már férfivá érlelték a körülmények.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 Sokan megkeresték az egykori brit hadifoglyot, hogy megosszák vele tapasztalataikat. Dennis Avey, Dennis Avey az E7-15-ös altáborban raboskodott, ahol Arthur is. Eredetileg lövészdandárként vonult be 691 es sorszámmal, a hadifogságban pedig a 22543 as rabszámot kapta. Denis sosem felejtette el azt a veszedelmes, de egyben vicces pillanatot, amikor az igé gyárban töltött egyik nap után visszafelé tartottak a táborba. A kerítésnél megállították őket a szokásos létszámellenőrzés és motozás céljából. Denis egy londoni barátja, Phil Heigen mellett állt, akinek a nadrágjában a lába között egy tollas sovány csirkét találtak.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 aztán a négy lengyel partizánnal együtt átvitték a csehszlovákiai tessembe, a Stalag 8B-be. 1945. januárjában átszállították a Graudenci fokházba, és emberölés vágyával hadbíróság elé állították őket. Ogdent 14 év börtönre ítélték,